Agor guztieri eta ongietorriaz. Paddiko kasteak saio berri ontarat. Gaurkoan biga inagusi izanen ditugu. Lehenik Pirineo Atlantiko Departamenduak dirustatzen aldu partez tele laguntza, autonomia gehiago emaiteko, xa eta bereziki prevenzioa egiteko ere trezna bat da hau aipatuko dauku Geneviève Berge, Departamenduko Kontseilariak almen horita dituzten pertsonen ardura du Departamendu Bigerren parte batean gurekin izanen dugu, baina magnetizatzaile dena, iruregoita ama bost urte ditu, anonimoa nahi izan egon, beraz izena aldatu dakogu, eta espikatuko daukuz zer den bere lana ongi izaite sailean sartzen aldena, baina kasik terapia bilakatzen aldena, ere mediuen onduan edo ere bediuen saesteko berak erranen daukun bezala. Aspaliko gazteak saioa, Pilineo Atlantikoetako Departamendoak laguntzen duen eman entzuten duzu eskoli ratietan. Eta egan bezala Pirineo Atlantikoetako uh, Kontseilari kontseilariden Geneviev Berge ahalmen uritasunak dituzten pertsonen ardura du eta pertsona sarena ere berdenboran autonomia galtzea dugu hemen aipatzen eta entzsuen telelaguntza sistema bat plantan emana dela uh, azzken urte hauetan hirurogeita bost urte eta gehiago duten enentzat erurikoak uh, egitean etxean tre Esna unhenbideaz botoimbat zapatuz laguntza, galdegiten aldutela bakarrik balimadira memento untan, jakimear da uh, idu pertsonetarik bat erorzen dela beden behin urtean. Eta horren aipatzeko, tresna hau nora eskuratu, eta zer den txusen, seheta galdegin ditugu, Genevieve Bergeri. Euh, Balia bide bat da, partez diruz lagundu adena, el baritu edo pertsonan xa arrenzato. Soit dans le plan d'aide APA, d'allocation personnalisat d'autonomie, ou soit dans le plan d'aide de PCH, la prestation de compensación du handicap. Autonomia galzeren xaiezteko eginaden trezna bat da. puisque c'est... Euh, un moyen de de prévenir la perte d'autonomie la la e e e à l'avancernage ou handicap ça permet à la personne de rester le plus longtemps possible à son domicile oui les quoi chez votre serre verte internationalique baik quitter sa 24 dutela 24 7 jours sur 7 hain platform zerbitzua lotua da plataforma bati. Eeta deitzaleak alarma dolarik, a alarmmapetzen dolarik haintzenetik hauttaatu den pertsona euh, si hau bisatu dira. kontra hau ezin bada etorgi Schulzaileak uh, abisatuak dira. Ola pertsona ez da lurrean egonen gau oso batez. La tresna bad hau igorgailu bat uh, pertsonak bere gainean ekagi uh, behar duena? Zurel, soa o poanie, soa... Bede gainean ekartzen du, edo lepoan, edo esku muturrean. Eta persoanak zapatzen du, beharra du lalik botoin gainean? Oui, e automatikokik. Zapatzen du, eta deibat egiten du, automatikokik. La plazón d'appel eto kreuzo, eza ete la societe vitariiz. Merkatu deialdea irabazizuen vitariiz enpresak bimilat augeita bilan. Enpresau ezaguna da, hoxak ari konektatua deitzen duten arlo unta duriz. Oui, c'est ça. Leur objectif est de, le da 8000 mila baliatzailek ukaitea, arrakasta kasta ukandu, kandu, se se du, Chez urte a du. kartzendu. Et pour la personne ou pour les proches. Pilinio Atlantico etano bihernua eta eskualerria kondatuz euh, sumati dira momenton. Alors il y a 5830 émetteurs. De... Emen 6000 lauren pertsonarentzat. Beti emendatzen alita zenbaki hau? Oui, ah oui, oui, oui. Tro, je vois les, les chiffres 3041 personnes. 3048 pertsonak deitu dute joanen urtean, eroriko chute. baten ondotik. Hala, c'est 108 personnes pour urgence médicale et les autres appels sont souvent déclarés involontaires ou quelquefois la personne est. 3050 behar jaba zubar dute ere deitzen al dute, perren direnen entzuteko eregina da. A hori ere badu berasa. Oui, le oui, service d'écoute, c'est c'est que c'est intéressant aussi. Alors, il y a plusieurs euh, comment il y a des il y a plusieurs euh, le, le, le dispositif de base. Ça s'applique à quand tu t'aimes sorti Eurorentzat il avaitean baduzu tres nabachikoa botoi batekin deitezko. Pressionen herdia la qui soit pris un chardonnay dans, dans le plan d'aine donc à pas au psch et également il y a un crédit d'impôt de 50 qui peut être octroyé. Et après il y a des prestations complémentaires Il y a encore une concurrence qui permet d'avoir un, une boîte à clés, ne serait-ce qu'il euh, y, y, voilà, y a le bouton de SOS assistance, tout ça qui permet de une sécurité à la personne. Et puis il y a les appels, comme on dit, de convivialité. voilà Quand la personne se sent seule, qu'elle a envie de parler, elle a toujours quelqu'un qui lui répond, qui la rassure. Ikusten da, erabiltzailean adina dela larogoita la urtekoa, bataz beste gaztena ogoita bi urtetan da, pentsatzeko da, halmen urritaxun bat duela. 24. Gaztenak ogoita bi urtetitut. Eta xaarenak? Son 5 an. Eta xaarenak siloa handia da. Zerbitzu publiko bat da, beraz, lezo 104 teleassistanz deitzen dena? Voilà, oui. Et c'est porté par Vitaris, qui, dans le siège, de, les roussons à Biarritz, Biarritz mmh. Pays Basque. Personne intérêts à toi, qu'est-ce que vous avez aimé d'être à l'école Soit s'adresser au centre communal d'action sociale de leur commune, le CECAS, ce qu'on appelle plus communément, soit dans, dans les départements, dans le, département, le service social, sociaux, les LDSU, oui, il y en a un par territoire, l'assistante sociale... Édo, Érico et Tchétan. Surtout, surtout. Directement. Normalement, le dispositif est connu. Et puis, bon, il suffit d'appeler service du département la direction de l'autonomie. Quand il y a un dossier APA qui est présenté, qui est constitué, c'est souvent l'infirmière du, du service du département qui vient et automatiquement et va les informer de ce qui existe. Oui. c'est un outil de prévention, je trouve. Puisque justement même si la personne chute, zko logikma enovazuom graffizon kurie oturdukku nonko automama epo aktitzen.rebentzio tresna bada, eta soinan baldima du tresna ez behar bat baderarik norbait eturiko laguntzeko Donc c'est bien un outil Puis, ce, ce, type, euh, Almenuriko de, edo shark baten isolamenduaren kontra ertresna baliotsada beti norbaitekin konektatua baitzira Quelque part il se s'en relier quelque part avec quelqu'un voilà Justut Tout patrie, que donc, de famille avec est kutxa elektroniko batek hareman soziala atikitetan alduela ere bere manerana Tout à <rire> c'est pour les personnes qui n'ont pas de famille puisque vous savez que s'il y a quelqu'un les écoutera toujours alors geiago badakigu oraia uh, tele asistentzia tresna horta c'est autonomie a chic desaten persona sarek eta uh, gian geiago argitu ditugu ere gure entzuleak puis le service département sont à leur disposition pour euh, informer tous ces départements de ko zerbituak denaden ordila Departamentuko Konsilaria den Geneviev Bergje almen uritasunaak dituzten pertsonen ardura du eta eskertzen dugu xetasuna hauek emanik. Han baina osa lurra izan dut batzutan Ezaitzik ez duenik ametsan diarra Rambezara, aipatuko dugu, e, magnetizatzaile batekin zerre bere lana, eta, e, ja, mentoaz, ez dugura aski ezagutzen, magnetizatzaile, rubut, orako itzak ateratzen dira usu, e, dairen ikusi zurekin, lehenik nola dintzauzu zuri edo, nola oartu zira bazinuela ahal hori magnetizatzeko? Dik, eta gizon gizomatek, magnetizor batek laguna nuen, Egun mataz errantzatan, eta zehariz horretan, nik behin gehiago magnetiziatzea, ghi behartu, dienneak suainatu. Eta nik ortaik partitian ez. Hori, antze, pasatzena, zuk baduzula beste guziek ez dugun zerbait gehiago, ja. ordean? Ze, zule gorputzean da zerbait? Hora, gure gorputzean, magnetizorak badu, gorpuz batek baino normal batek baino gehiago eta kurran statik elektrika gehiago. Hora, hori da. Elektrikatik heldu da. Elektrikatik eta zuk norbait hunkitzen usularik, edo badakizu pertsuna horrek baduenez zubezaba. Nik hunkia be. Ni ez dut hunkia be. Ni eskia tokot, ah. Nik eskia pasatutasen ditokot kurantak egio baduenez ala ez. Nik badut edo? Arpanraman ez. Huen espaldan eman idazu eskoa, baina ez zira huartu. <risa> <Es>. <risa> <risa> <risa> <risa> ez. eta guk denbora lentzuten ginuen... Um, Mainitzi zatzaile gana, joan behaxela edo zona eta orako eritasunak baziedarik herrimediuek edo sendatzen aletzutela? E, zona atekin ez duzu herrimedio egertu behar. Herrimedioak eritasunak sarra azten du, gero nekezoda ateatzia. Zona senditzen delaik, zona dela beha segidan orbiten ikustea joan, eta jarek gelditugu du. Hmm. Ta zona aldi batez edo biez edo hiruez ez duzu gehiago. Zara? Ha? Zara. Eta gero, zume italdi egin eta zona lepoazpiteik jeen da, zon, lepo jeenda, bularretat, goite, edo behiti, edo bisairat. Hori eta lehimiziko presunak ez du berriz itena hal. Hordean, hori, ni nio itenez, bigarrenaen iteko. Right. Eta nio bigarrena iten dut eta kasik hunkia be eskiekin. Eta komo uzki kurritzen da. Right. Eta hor galditzen da, bige okay. bi geren aldean usu uh, geofinida. Geofinida. Leno, entzuten zen, te, uh, unek badaki egiten behar zitu ekarri bizkar gainian eberdu itzulika izan eta ezakitzer? Baina, norbeitek eta izana duenak, Hari soainatu den bezel bezala inez besteatiten ahaldu. Aba. aba? Aba, gauza bera. Gauza bera besteatik inetak urrituko du. Magnetismoa ukan edo ez? A, edo, somitaldi iten duzok, busia beneik autokatekin edo balzut, e, metoda frango. Baina, hori... Nokite miture, har beste eta ineta berrez besteak ditena alduzu. Mm. Batzuk sinesmena badute alaike uh, katolikoak dira edo giliristinoak dira uh, lan hori egiten dutenak, zeurro, doi, ah. eh? Ni nisbate hola. Eh? Suk, <laughs> ez zu susurir lanbidea horrekin egin. Uhai, erretetan chartosiletik gehiago egiten duzu? Ba? Ba, gero astian hiru egon. Astian hiru egon goiz arte ta bi hamunian kanpon. Galeitean adauzut zure adina? Iotonita amost. <risa> eta egizebitze dituzu usu saagak edo ze adinekoak edo dira zure ikusteat? Denetak. Ba zu jendea adinekoak, ba jaurrake, gaztiake edo dira berdi-merdina. Zer ba, nornai edo daunat. E, eta zein dako dira? Zer, zer dute gehienik txekatzen uh, zure aditean? Bo, emaztekiek eta burukominak eta hola giu gizonek eta ba juntetan mina edo giu akidenta someteta antorza ta lepoco mina eta errintako mina eta horiek eta nolako erreushitzea duzu zure paziente edo unat, zure ganatel ikustelate aldu diren horiek zerten da uzute begutera begizien edo hor ah, bat batean sendatu nauzu Ba, anintzik erten dute behaut berriz etorri eta erten dute utzazo sortziegon eta ez duzu beharrik. Amarretek behatzitan ez dute beharrik, gehiago. Sortziegun ezeinada? Ba, zerbait dolore bauzulaik eta hantzen da, artikulezionek eta jantia dira. Nik tokian eman eta edo mainetizatu eta behar duzu utzi sortziegun hertzeat. Eta bere tokira teldu delaik ez duzu gehiago minik. Ez duzu edo zein edita sun edo sendatzena edo lasaitzen nal edo belezituazia da zerbaitetan. Ba, jori, jende batean beziguntza kurritukutzu, hamarretan eta hamaikak garrana ez duzu inen, zehenta kartsia ez baita bera. Artikulazioenak dituzu gehiago egiten? Ba, Artikulazioenak, eta frangotan diziztione eta jori, taike, tripako tripakominak. Gara hori, guetako, medik guateke maindun erremedi bat eta estomakari kurri dezan. Mm. Gure etako estomaka kurritzekotan ina da, espalimada kurritzen, burutik heldu dien eta orduriak ez dira ahano harriatzen. Mm -hmm. Da horik pasatzen dira buruf unetik. vertebretan behartuzu zu, vertebreak untxan laxatu eta sushen duik eman, eta ordria pasatzen da eta ez duzu herremedio goiarek. Da zure lan zain da hori untxan maitea? Bala, dien dira behartu zu, sushen eta, eta eman eta detan du. Mm -hmm. Bala, kontraktura behar duzu, uh, kendu. Dien ez ganoztetan zutekon kurritzen zen da muskaleak eta tinkatzen dira akidura edo eta zumetaldi izertu eta hotzartu eta muskalea meiten da gortuik. Ordi, huago behar duzu, laxatu. gero, kurritzen du? Ba, du, egiteko manera bat? Arsten beti uh, berlekutik edo hartzen zuzenki noa joan behar duzun? Niko mozki, jende duzuak arsten tut zangotik. Ha? eta zangoetan ikusten duzu, zangozolan mina minan unden, zangoetako e, refleksologia, o, eta jortan atxemo iten duzu, gio zangoak in, zangoak, gio iten dut eta lepoa, lepoa eta besuak, gaina, eta etzanik eman, eta gio iten dut bizkarra. Bizkarra gainetik sola zolaan, untsalasatu egizari. Eta gio eskia pasatu, ta panduila pasatu, ta, e, panduila gerraindu, fini edo ez. Pandurak erraiten da zu, badela ono egiteko edo ez? Pandurak zerrei balimada iteko kuranta amaiten du. Kuranta, alta, burdin bata, ez da fitzik, baina ne kuranta, nixendetuko teskutan zerrei badela iteko. Ah, bai? Ah, bai. Eta hak eakutsiko da zu, nuno den problema? Ah, bai, bai, eta just, justo nun den. Ah, just, justo. Ah, bai, Pasatuko zu, unkituk abe gorputza, haikin ah, ikusiko zu. Eta hangainia pasatzean, nun ne baitea zerbait iteko kuranda hartuko du. Zu meitaldi saltatzen, saltatzen da, ah, ba? saltatzen bata nola, zampa, ba. da zu meitaldi saltatzen dela ik argi du genian. Ne batzuk egin zuten sorgin kiria zela hori? Ba, sorgin <laughs> ez da jender behatu behar. <laughs> Zenea izaz ez da lan horosan egiteotan da, zenta enek da, jendeatena da, ez du masinatik emaiten. Hori pentsut ez duzura ikasi, beti e, ez da li buru eta li datzia, da, ez da medikuntzan bezala ez dituzu ikasketak oztan egin, nola ikasi duzu? Hori hartzean lanean, ari zilaik, eskiak iratzen zaitu nola imeher den. Da nik inaut, gorputza enetako hola kurritzen da, ez eba otroman. Enetako eta nik inaut ne nola kurritzen den gorputzatek. Eta 2008an profesor Olong etorri zen, paixetik eta nahi nintuen, eta mintzatu nola komprenitzen nin, gorputza gorputzak nola kurritzen zin. Eta negara nagoen, nik ez dut eta hitzik eta hitz handik, medikoko hitzik ez dakin, nik mekanizira nintzen, nik erraintzaitot eta mekanika bezala nola kurritzen nien gorputzak. Eta hori zin jakin nahi, hori nahi nuke jakin. Ta, aita ongi esatzen taina ondoan zen, eta erten zagoen aitari, Gunaik badu eta guk ez duen eta manera eta bana baina arroz du hola kurritzen du. Eh? Korputza mekanika bat da handun behit. Mekanika bat? Ba, ba. Eta bateriatik eta partitzen den kuranta, burutik partitzen dena beha oso ampula anu harriatu. Hola, ze, hola da. Hola ikasi egitein bor eta emeki emeki... Uh... Gakkin izan duzu, ere, teixe, gorputzeko zati hau nola manatzenaldiat, nuntik abiatzen aldiak, hori guzia egin duzu, ikasi duzu, egitein mortsan. Nei, hasin izalaik, ez dut, egun dano, beldurri zan, norrueteldudelaik, zeinen dakot gizon horri. Ni eskia pasatuta ta banakien, apapras, nuntzen makurra. Zeiten dauzu eskian? Kuranta, kuranta zen ditan du... Mina, ordean? Ez, ez mina, kuranta. Zometaldei, eta Eletrikan hartzen duzu eta le fil bleu, nötre hori. <gurra>, eh? Nötre hori onkitean bauzu, kuranta piteat. Pishka bat. Ba, Pishka bat. Pishka bat. Se le, le rotur Be hori onkitean duzu laik, hori sen duzu eskutan eskia pasatuta. Harunt hori besela. Eta unat edus ausunak, aldiz, se sen duzuk egiten nako surarik manipulazionia? <gurra> Ez dute fitxik sen Mementoan bidean ez mas, masai bat bezala. Ba, bala. Baina, sendeitzen duten nik hunkitzen dutelaik. Baina, ez balimatunt hunkitzen ez dute sendeitzen. Zomitzok erraindu eta sendeitzen dut estian hunden berua edo hotza Edo gotza? Edo gotza. Bai? Zomitendek berua, anitzek beste atzuk gotza. Ama. Bai? Oh. Hori, egorputza behate baitu, le plus eta le moen. Eta le plus emaztekiek frango kontra eskoldeotek izonen arabera. Ama. Guk eskuna, Eta emaztekiek anitzek eskerraute, lepluz. Ah, bo? Hala. Ze alde batean kokatzen duzu bat edo bestia? Aha. Haba. Nik eskunaikin eta magnetizatuko eskerraekin ez dutiten ahal. Hato? Hala. Eta beste anitzek eskerra baute eta eskunaikin ez inin. Bai, hori maiz emaztekia dira, hola. Ondotik senditzen dute ordean zure gauza egin eta, or? Ondoko egunetan edo senditzen dute zabeit? Ondoko egunetan, bi hilbo egunemurean. Zomitaldi, etorri eta e, e, e, sikolako belauneko mina edo lepoko mina. komina. Erten jote, utza zu, zentan nintailanda, gehiago sofritzen dute hono, nik er, harrotu baita utori. Erten jote, utza zu, laue igon, eta ikusiko zu, laue neumurian, eta laue neumurian ez zute fitzik. Zola, ez da magia, ordea, ne? <laughs> ez, ez. <laughs> <laughs> ba, da. Nik gehienik argitu nahuena bakzu nik behar dut ikusita sinetx. San Tomas zen hori ez nintu, uste dut? E? San Tomas nik ikusita sinetx eta ikusi nuen nire lankide bati telefono telefonoz egintzako e, pilotaria eta ezin zuen eske ideki ere eta batek egintzakon nola telefonan eta hori pasatuta bere deia finituta idekitzen al eskoa bera bero beroa zene nola egiten alduzu hori distentzian hori da urrektzen ez dutana nik. Distanzean itena duzu, negiten dut hori baina foto batekin. Zain dako beha zu foto hori? Nek foto hori. Hemoatez dila hamoz urte, bazen arrangoitzeko bat bada, eta akotu dipuidufu, eta han bizi da. Hemoate izan zuen, eta bularreko sangria. Eta haren, jantzau, unta zautzotanak, eta hartaz, eta errako zu fotoat behautala, fotoat, osua. Eta fotoan ginean eta pandula eman edo eskia eta magnetizatzen nien. Hakeinatu simioterapi eta radioterapi sekula erregabe. Eta han izan gindela errantzatan bazekiat noiz du kopatzen nintzen nietaz. Hire se, egia, eskia senditzen nien, ne burraan ginean. Eta senarra jertzatzakon, te zokibu du hola eskia senditzen, a, a, a, eta 6 kilometretan. Eta senditzen zian uh, a Zerbai Belay Boulevardian be edisuena uh, e, e, e, e, e, min minbizia zian Boulevardetan senditzen zian. Uh, ba, ba, senditzen zien eneskiaantzela. Oh. Eta ezena nemenitzen da hura han. <laughs> Eta uh, be fotoekin alizinen sou lanian. Eta, uh, be fotoekin, uh, berri nikusio, ona berrikitan ikuseko tamasteki ba, bisiko untet. Ozan sextenala. Bon, es da me di kuntsa, jaitzen da metzindu zeru laguntzen duela kasu guzietan. Enfin, hor hortsengida, esu susuk changria geldituko. Ez. Ne, complementarra geia batek badu bestea indarra. Du elgarri launduz efektu geio egiten da. Lasaitasun horiek ekartzen duzu, hor, sangria, bon, behar derarik behar da, uh, radioterapia eta bortitza da, la zat, gorputzaren zat, erretzen baitu, eta horre zuk uh, mosten alduzu erredura hori, su hori. Bai? Nik eta magnetizatuko talaik jazarra zikototu eta zelulak errek izan adiinak, baina hona ono, hmm. eta eri diinak normalmen dira horiek. Ordean, guk eta untsa diin horiek emaintu martxan berriz kargatuik partitzeko. Eta nola jozen zu, mintzatzen zira? Ez, ez, ez, ez nik eskia gainean eman. Baina nik eskiaari eman dut ordu rria, zeluler errain jotez, oletxetan, ere eman ziste lanian eta eskia pasatu eta berea iten da, gero. Dagozu hastetik erran zen aiozunin. Hori, uh, zelula horiek ulektuko dutela hori? Bai, uh -huh. eta iten dute. Ziludelak martxan emaiten dira, oi, kargatzen dira, segidan, eskia, ikusi hor duko. eskian ez dela ikzen ditzen gehiok urantori, bon, zaiez ze finik, panduila pasatu, takio, galdetu behautan ez gehioin edo finiutan ez, horrek erreindu, bai edo ez. Zer da, zumat irauten du normalki, unateldu dideradik, zumat denbora sartzen dituzu? Erredura dura hori indako, hori nerdi bat. Haba? Hori, hori nian biga. Believe gau spada no las noies caixes i sorà gau bordina que per no las ames caix dos aulula Bagoa garipitzea De bruenegiak Si nestea Ez duguma itere baldeetan Betis egiten dugu beinat magnetizatzaidearekin, garen dugu ez dela bere egiasko izena, anonimo nahi izan baitu egon, baina aipatuko dauku erredura dezberdinendako ere egiten alduela zerbait magnetismoak, eta alanola lehenik radioterapia bat behar derarik simio bat entzat, hor, haintzin, ekartzen alduela ere uh, lasaita sun bat uh, hori buruz, eta erre hori ez behar bat badelarik, erredura gelitzeko ere lan egiten alduela. Hori eta behar lehetake Horita fitein, hori antorzat iten delaik, eh? antorzat zangoan edo numeetite malima da, antorzaua beha oso, segidan behetokian eman. Bi amunean jendeak urritzen du, betxik ezpaldu bezala. Aldez ez egoten bazira bi egon da. Horrele, erraiteko bat nik ez baitut, sobera sinesmenik horietan eta ikusi behar baitut, egia, dantza ikusi beharri batean ikusi hori, dantzari batek hola bihurtu zien bere oina, eta izan zen bazen e, mainit bat xala hortan eta dintzen bere ikustelat, unkituzakon, eta kasik segitu izan zen, etzen bat ere hasi zen, eta hor lehurtu zen. Vala, gildetu, hala, egiten da, Ni, zanot eta pilotari bat, pilota, pilota partidan holain, eta gazteak zin, pilota haizienak. Atxeko hamekontan etorri zen, eta hamekeketarritan partitu, eta bi amegoizian zazpionten kamionan gilean pube labiltzen haizien. Fite behar da egin, no? Ja. Fite, inahela fite, inahela fite. Hmm. Behar zu ikusi aldiz, be zu zurekin. Behar tut eta zainak behar dukian eman hor. Zain ta, hmm. tiratzen eta tiratzen duzula eta makurria nola elgarren gehineat upatzen dira, tandunak. Hori behartu zuz egitan behetokian eman, eta tokizaharra hartu gabe. Bera, masaiekin egiten duzu, Masa, masatuz? Ba, eskomotorekin, zampa-zampa, tiratu. Z Zu behatzekin haizidea, oh. zampa-zampa ektu nuzu ez da. Zampa-zampa, are, are, are, pus askolatata, tira besteat, eta emaiten dira behetokian. Xenitzen duzu? Aba, xenitzen da, ha? ba. Xenitzen duzu, kordak, eta zapatuta ta olasetan. Ta korda horik behartu ez xenitzeko gizan eman, ordean behetokian dira. Hmm. Zer pentsatzen dute medikuek? E, zuek bezalako manetizatza ide eta menperatzen ez duten gauza bat eta azor. Ba, medikuek e, berak heldu dira eta iortzen dut jeniak eta ara, da ba. Ejandi da zu ere, ospitalea ikin ukaiten zinitela ege zirenak adibidez? Bai, herriak eta ospitaleak, bon, erriak hola, iortzen dut segitan hori eta sui amosteko. ni Nik izanatut ospitaletik. Jendeak itentuztena animaleko sukarra, eta analizaguziakin eta lauei unez aizan seka eta fitxigezin atseman. Eta handik eta zomaiten norean tabla, genditzen da, sokarra gimezela, handik hilai daten morean berriz gabeza bera. Eta berriz analizaguziakin eta fitxigezin atseman, eta unati horren induzten, eta erranion emazteki bati zuk bauzu, eta kardiologo baten ikustea joan, eta bihotzak madu zerbait. Eta areki horrean ahunat. Eta handik zomaiten emurian emastikiak du eta enarre kardiak. Kardiolo gainetxean. Eta baitzuan le defibrilatoa harrak har har salbatea du. Eta zakiten noa joan zenta eta bihotza motor bezala da. Martxan emaiten duzu laik eta kurrituko du. Eta hmm. espalimata pizten e, hilada. Bihotza bezala, bihotzare beha oso atxeman eta krizan delaik. Espalimata krizan normala da. <coughs> Eta zuk senditu zenit, zinen hori, biotzetik eldu zela? Ba, biotzetik eldu zela, panduilak. Panduilarik aldetu eta bularra zen edo eta e, b, b, hori kustentuzun guziak behar dira deitu, b, b, memento hortan din guziak, eta norbeit enigarraindu talek organ bat erraindu huri dela. Tekio ez ezta trompatzen, ondo galdien gau zaber behar da. Eh? Ba, eta huri da, ez da bestaik. Eta zuk biotzain gainean ez duzu deuz egiten hau? E, ez duz egiten hau. <satik> Nome, behar da suseni horri, no, norrueten ganat. Bat besteak laguntzen aldu, ordean, zuk esinduzu medikuntza gabe deuzegin, eta medikuntzan laguntzen aldu magnetizazio. Laguntzen du, oro bat. eta komplementerra gira bat de besteari. Dago gu bezalakoak badia anitz eta lan lifentak. Baina denak bato bestia kompletatzen du. Bat egizti naziina beste egiten du. Akitzen zitu uh, hori egiteak, uh, pasatzen zularik lan egun bat hola mainetizatzen, akitua zirak, edo? Akitia, akidura fizika da, e, ez da, zepan nerdu. Hmm. Azpeti geldo nizalaik eta akitia nahiz, bana nahiz, dira harla lanian izan aban bana. ez burean. Hmm. Medikoa taida, lanetek itxata akitia da, bana, gauaz jatsartuko da eta aski emana dakota, ez dakot zobera eman, edo ongi hartuko dira. Nik ez dut ni nik partituta partitu, ta nik itekotana ina da, eta fini. Zuma diende egizebitzen alde dituzu egunean? Amar, rameka, amabi. Ama. E, zure gorputzak sen ditzen <coughs> <Vala, hola, coughs> du hor? Bala, hola, sen ditzen du, eta jo, somit egunez. Somit egunez baituzu eta sangre hoitak eta zazpi, sortzi. Ordean, hori hurrikiten totalek arruntakitean izurtian hor. Zenta emaite motut 40 frangotik ni behaut berrez bildu. Ah, ola martxanda beuzu berriz kargatuzuk ere. Berrez kargatu. Geo sometaldi 100 100 uziz bada norbetola bana. Batedo bigadilaik go pasoa da, estapichik. Ana anisbadela ikodi kakitzen dute. Eh? Zu, ez zaitugu atzemanen anu edo interneten edo niun, hor pasatzen da ahotik beharri ezagutzen zaituztenek, deitzen zaituzte. Vala, lugu gestu erreklama beharri. Jendia <laughs> bera mintzoda eta aski gutaz badu Bado, inalala, nolola. Buntsa izan da, deibat ere hori entzin. <laughs> e, ez zu errefusatzen edo gertatzen altzauzu? Errefusatzen? Ba. Komuzki ez? Ez. Yes. Gio, zomitaldi, sobera badelaik edo persatea dihilaik. Erten diote joaiteko bestela laumatzeo nik usteat, osteo bat edo kine edo joan diten. Ez duzu denak iten ahal. Zomiteun mm -hmm. edo adaburuz gainik ahiteko. Tegi honi, hartzen er, dut, horren bat jende bakarrain dako, ta ez dut eta nahi sobera nomrein eta gaizki itekotan. Mm Huna -hmm. teluduenak behar da, untxai eta ez da berriz etorrikoan ebestea di horriko du. Uh, unat eldudienek, justuki sofrikarioan didelakotz eldudira, uh, obikizaiteko ondotik, uh -huh. zuk soportatzen duzu sofrikario guzi hori sobera e, zu, zure ganatzen? Nei, ez dut hartzen. Ez dut hartzen? Ez dut hartzen. Nei, aniz gozela hartzen di matzo giten dute, eta mina hartuko diat. Aldiz, nik mina, e, e, ez dut mina honkitzen Ni Nei mintzoneiz eta zeluler, eta inen duzi. Hek beha haute Hek beha kargatu eta parti arditen. Hmm. Rosargelea zelulu, hek beha haute hin lana. Hmm. Ni ne, eiz bate uh, hartzen ari, nibeti emaiten. Gertatuz auzun, noa, roba zu bezala magnetismo ainiz duena? Edo... Boa, badia baina neogestu inai. Neogestu harri inai. Ni baduz eta, eta neska bat ez amengoa iziarriko bainetizma bat du. Baina hua hartzen da bere itzulean horretan, tekio, mutxordina da, eutonita bosturte, ez du nahi eta jendeekin eta izan nola. Bara? Ez da denerri mana itia. E, jendea ez da beldur da iteko. Ez da beldur izan behar. Eta gaiten duzularik, te, zuk egiten antziruke, ni bezala horzea zen ditzen duzu. Abai, ar dira ez, araike batzu? Ba, arrituak baina eta nik eur zehute e, e e liburu bat eta nola den espedientzia guaituzu iteko ikusteko itendenez. Baduzunez jite hori. Jite hori baduzunez. Beha oso ura eta jarragia eta hilarrak edo hartua edo zer behit eta beha oso jarragia usteltzeko hori beha harria bilakatu idorra. Lurrea mototuta saltakoa egita, harria bezala. Ura, ura, huzu, errobinetako ura tratatua da ez usteltzeko. Ebe hori behatzialdi magnetizatuz, behatzi, eta usteldu. Honek egiten da? Zuke egiten alduzu hori, naiz eta ura tratatua izan, magnetizatzen bari behatzi uru hori? Hiru behar da magnetizatu, goiz eguerdi Baituzu hiru. Bi hamunean goizeko erdiatze, sei, eta hiruarren egunen goizeko erdiatze, edo zu behatzi, behaltzuruna, behatzi arren eguna, behatzi aldiz. Behatzi aldiz, ura itzultzen bari jendeak baitu, hihoten eta boste ehunetai, ura. Ehunetai hihoten eta boste eritasun salbatzen alduzu ura ekin. Hago? Niko inetitzen ura frango eta sangria duten hori, erten diotet, ehan zazue uru Baina urak ez du guztuik, ura hona da, baina kuran statikaz betea da. Tegi hendia oniten dio? Haba? Nikit, entuzo eta hiru paketetan, hola setan bintatetardikoak otuan kofrian. Hara, mainetizatu are hara. Habo? Haba. Eta senda gaidu bilakatzen da hur hori? Haba. Horrek espikatzen du, badirela leku batzu, badak egin bidarain sendua eta horako leku batzutan zuten, badela huru bat, eczema hur e eta horako gauzak gorputzeko editasun horiek sendatzen dituenak, izaiten alda beste garbia dela kotzu hori edo badularik beste zabait. Ba, edo horrek gunkia du harri zomit edo pasatzean zerbait. Edo kurraztatika zerbitetan bildea du kargatia da kurraztatikan hori. Hortik diten alda, bena dena lotua da ber gauzari ordean. Berra gauza, baha. Bala zu manera frango gauza berrain niteko. Ez duzu beti, ez dakit, aniz gauzeta ikita, itena alduzu gauza frango. Kondatu zinan, historio bat ere, arnuarena. Arnuaren. <laughs> ez dakit, kondatzen aldugunez, baina askiak igakia da, are. Arnuak <laughs> gustuz kamiatzia. Baina, hua erretxada. Nik izan dut eta urteko, bantzuan, etxe bereko arnuak, eta hamarrulta gaztiokoa, baina bereko anua, eh? E eman zau, lagatanu eta bia jastatu ta, u ze guztia, eta lagatanu eta hamarrikoa, arrunt perdia. Eta eba. hua manetizatu eta erran, eta adina hartuko, gendituko aiz, eta lagatanu eta bian. Eta hori egiten duzu minutat, edo minutat eta arde, deno, eta anua jastatu eta aitziniko bezabuzelako da. Ze gertatzen zako ordean, Arno hori? Ez egit, ze, zelulek Eta nola dintzauzu ideia hori? <laughs> e, bu, e, iten du, expedientzia frango. Hau, ah, beha? Dik, nu nahi, okasun jautala, eskia gainean eman, eta erren jota, jau, nahi jautala, ta, e, frango tan iten da. Horsten duzu, Arno fresko-fresko bat, hor, joaren urtekoa, eta zaharra aztena duzu? Eztakiet, ez entzatu, bada itan ahalitake bani uste. Entzatu ea? Zure gainean egitela alduzia zerbait, ere? Zure gorkutzaingan Gore Gorkutzaingan ean guti. Ez? Ez guti. Bagoetxe bedari ez du iten jalt. Baina baitu launak erran, hau autalat, hau ere hau autalat... Are, Ba, Hori du, hongi bizizilela eta naiz eta bizi okupatia izan, edo hongi bizizila justoki bizi okupatia duzulako? Ne, hongi bizizilela, okupatia nizelako. <laughs> jendia eta enoatzen den diendia ez da zahartzen. Ne, hongi bizizilela, ez dut hasteik. Haukatzen duzu denek uh, okupatzea, beren burua, beren egunak. Diendiek uh... ba, ba, ba, behaute okupatia. Diendia okupatia dana antzinatzen da. Hiendia, eta nartatzen dena, ez dakina zein zahartzen da. Ez da zahartu behar. Egan nahi du, etxean e balatzeaen, entretenitu, uh, untsa dira, eh? zure kampoak uh, garbi-garbiak dira, eh? lore eta denak untsamoztuak, horrek uh, zuke giten dituzo? Denak ne haukiten dut. Uh -huh. Nego honokan no, ez dut nahi, ne hauken gitezan deur zenen. <laughs> <laughs> ola da, maite de laik. Eta nik ez dut, maite, jeshi xuxenak eta denak hola. Nik maite dut eta, eta xapelak eta hola xetan. Ta, ba, zolala. Ez zira linér zuk eta, behar duzu. Nik behar duzu eta formak. Ah. Numeet, jeshi xuxen bat, e, e, e, berruita marremetrako jeshi xuxen bat ezta bodita. Ema eta bulatzu eta artean, hola xetan bizik boita da. <laughs> eta natura nola da, funtian ez da, deus xuxenik. He, eh, baina, ohia matean, zoetan duzolaik arbolak ez ditenak lehruan. Es. Eta jesibatek abuza bera da, ez duzu behar txusen txusena. Jo, xato guitan da, dezinoak itemituzte, jolitan behartuzu txusen jolik behar dute, baina guitxan ez? Ni, hena txusena, ordean eta landareak berdin. Zuka asteko ez duzu demorari galtzen, noiz ahtena juzu hori egine. Ez egit ono okona alduta, Ez dut eta pentsatzen gelditzea ono okuan. Beti galdia bada, ordean ez egit joan gira itzineat ohartu gabe. Zue zila editzen? Eh, ba, onokoan ez? <laughs> Zurebizian uh, biziki gutitan izan zirela edi? Ba, harron guti. Jo, mm. izan tot ba, aksiantak eta uh, jautxeak galtak holan. Ba, de betiz. <laughs> <laughs> <laughs> Nor nahi bat horiek, ale. segituko <laughs> ba, ba, duzu ordean eta balitz segida ere zuen... Lana, ez lana lana erraiten alenez, hori yeah. egiteko, ere, haxinezake gogotik, segita. Ba, Haini ez umetaldi, hola heldu dien batzor, eta enxia dite nitea, dita, ni tabe, Norbe, bana, ni eta, ne, hain izala zahartzen, eta beha norbait Norbe, eta baina, ne horrez bat, ere mediku batek egina, e, bada, jendea interesatzen dena. Aba jendea frango interesatzen dena. Dio, mediku ita, baituz, ne, baituz, baituz jendeak jortzen oskitea. Juri, eta kamerra pasatu hertsi guztietan, eta fitxi ezinatxe ban, eta juri, gior zen hauskite, zenta, eritasuna ez da hor bizkarrianda. Bordean, bizkarriandik erreinatut, eta zume, frangotan. Be, be, diko egiten dut, eh? ara, juri, erremedio egabe soinatia. Dago, ba, eh? E. Oberena hori da, eh? Ahalba lima da, Azteko? Ahalba lima da, ba. Atzo bani, baino, eta bo, klinikatik atuzena, eta anestezista, Eta ne dikotek erran dio, e, e, turri da, hainen partez. Eta hubekio zen emendik ateratuta, guai ikusiko ondokoa egunetan? Guai ikusiko, e, lepo eta harrengurak, eta baina ikusiko du, zomiten nuen gurean. Boatzei deisatzen aldau zugu beste dik, hola hola segitzea, Eta hola segitzea, hola hola, segitzeko. Jo, ala, eh, entzun duzen bezala, ez dugu izen ikeran, ez dugu, eh, nahiuzi diskretuak egon alaike, eh, lanuntan. Arron diskretuan. Mm -hmm. Gu ez du eta peplizet eta beharrik, eta jo, jendia aski mintzuda, guta, zolo, lagu, sartu gabe. <laughs> Mil zure zuretzen errez eta segizazu hola hor dean, segipizko erratan bezala. Ah, <laughs> Erra bezala, bestaldi arte? Eskerak bai bainat magnetizatzaileari bere dohain hau aipaturik, ainitzek badutena ere, bohan nik idurizaz entzundu bezala, beran beste ainitzek ere badutena eta sekatzen direla ere magnetizatzaileak, berdin bera formatseko prest li eta ike ez da dudarik ikusi eta sinetx ere erraiten da, beraz, obe ez derarik beste atera biderik entxeatu eta ikusi zerremaiten duen zergatik ez. Esker dugu edo, Geneviat Berge, pilenio Atlantikoetako Departamentuko Kontseilaria Almen urritasunak dituzten pertsonen ardura duena eta setasunak emanik tele laguntzari buruz. Pilenio Atlantiko Departamentuak, justoki, plantan eman duen laguntzak ere badira. Unen eskuratzeko jarrak edo almen urritasunak dituzten pertsonentzat zat lagungari izaiten alden tresna bat da, zber bat edo, Zerbait gaizki pasatzen botoin batean zapatuz laguntza, galdegiten albaita manera untan. Saioan, entzonditugun bi kantuak ziren lehenik Olatz Salvador Hidoia Sormendi eta Itziaritunok emaiten duten Aizea Harien kontra eta Xabaltsek handiedu aldekin emaiten zuen, ez dugu maite debaldetan. Mire esker saio hau segitu zuen guzzieri, ondoko hastean Inessa Duken eta Leonia Gargarai izanen dituzue menbelean, nik ondoko aldi arte erraiten non zuetan.